فاتحہ مکی صورت پنزول کی پینزم نمبر دی پدسورت المدسر نا نازل شوئے ترتیب قرآن کی اولنے صورت ندینا مخ کے بل صورت نشتا دا قرآن الكريم دعا ترتيبنا دي يوتا وله كي ترتيب مصحفي لهم ترتيب نزولي ترتيب مصحفي كم جزبنگو تاسمخي تابروتي دا سورة الفاتحينا شروشي ترواناس بوري فَلَاوِ مَحْفُوسْكِمْ پَدَهَا تَرْتِبَا نِپْرَوْتُو دوئن دے تَرْتِبِ نُزُولِ نو دنازر دے دو تَرْتِبِ جُدَاؤ آو دا دے مِسَال دا कलाच दे मेडिकल कई, वदे आवल गसर इलाज जगी, ब्याद मराई और ब्याद गेडे, कलाच दे मेडिकल पुरा की आवकली तराशी क्रेनक कुलाव की, आवदला गखेट मरीज राशी, دې ورته دا نوې چې زبې کاسه اول د سره علاج کوم بیا ورو مړې کوم بیا د ګړي کوم نا چې کم مریض ولراشینو د هغه مطابق علاج ور لګې داړنګي قران کریم په دایما فرص کېم تاسو پروتو څنګه چې د مستصفه محید پروتې او بیا کله چې څو ضرورت پیښېدو نداعی مطابق با اللہ آیاتون ارالیگل سورتون ارالیگل او نبی علیہ السلام تبیوی دا آیت فلانی دا سورت فلانی سورت پسکے رئی دو مثال د داسے رئی لگے یو عالمی یو مقرری یو خطیب بھی تقرير کوي نو د قران آيات ته تقریر مطابق وای د موضوع مطابق وای چه به موضوع باندې بحث کوي خبره کوي او ګوروم ورځټی کې غارزه نه څه واسو اجازه چې کوم میک یور کړی دی خو ګورره په دې باندې متفق یو نو دا موضوع بیان شي کوي دایم مطابق آیاتونه د قران وړاندې کوي قران کریمه اون با دا نازل شده ده و جنا من با انشاءاللہ دا هر سورت شروکه دو نمخ کی پینزا خبر کهو دا ایات ساتهی هر سورت چه من شروکهو دا ای نمخ کی بمونگا پینزا خبر کهو اول ربا ده صورت ده مخی صورت سرار چه ده صورت مخی صورت پا سرار اوڑه وی نو ده ده ده مخی صورت سرار ربا ده اوتا و مقسلی ویلی ده صورت مخی صورت پا سرار اوڑه دیتا منگ آئیو ربا ده دا ماته سوني کوي دا به زدا کوي اوبه د سورات د ماخي سورات سره چې دا سورات یې مکه سورات باندې راوړل دي څو جره دوی ما داوره سورات اا کوم خبره را چیرایې په اړه دا ټول سورات چلاوه شې درم تقسیم او خلاصه لسورته په یوه بار د مضمون سره دا سورته سوی څه دي د ته مونږه وايي خلاصه او دا بیا دوي سنورم امتیازات لسورته امتیازات مونگا دی دا یو چې خبره ده چې دی سورات কৃষ্ণ او بل صورت کې نشته یم دا سورات دبل صورت نه په کومه خبره باندې ممتاز دي جدا دي د دې امتیازي شان څه دی دی دوی امتیازات د سوراتو این زما خبره مشکلات د صورت د هاریو صورت چکه مشکل ځای نهي نو موږ به مختصرا هغه بیانو اېس مګم یا لوزي ترجمه نو لا پینځه خبره بار صورت کومه کو ان اول رب د صورت د کی صورت سره چدا صورتي مرکزي صورت ته سمول راو او د یو څه وجا د دې صورت سره مناسبت سره د وین داول صورت د صورت هغه مرکزي خبره رساله چدا نه پر ټول صورت چلوشي دغه تقسیم او خلاصه د صورت په برخه مضمون سره السلام علیکم امتیازات د صورت کما خبره دا چې هیڅ صورت کې او بل کې نشتا پنځم مشکلات د صورت چې کم مشکل ځای نه دا هي هالکول او بیا لفظي ترجمه نو صورت رب دې ربط مخې صورت سره زګا نشه چې بل صورت نشته ربط او تعالو د صورت دا یو ډېر لوی دی او دا ډېر اهم اعلان دی دغه مبارکه امام رازي رحم الله ذکر کین اکثره نتایف القرآنی و ده تنظیمات و رابطه اکثر رازونه د قران آی خدلشینی په ترتیب او په رابطه د صورت کې دارنګي جناليتي نشوكي بې د باندې کی تعذिके له المتوافان اوسو گیرا داسې موږ سبع عالم نه فی تناسب د سورات نور علماء کتابونا لکھلو دی باہرحال دا اولو علم دی خمون دا کتابونا کتلی ندی مونگ از استاد محترم شیر قرآن مولانا محمد طعیب سے نوری دلی دی آغیر حضرت شیر قرآن دی کتاب سنتو دورال نفد ویانول ز سورت الفاتحه ربك ومخي سره نشته دغه مخي صورت نشته نو ځای په ځای باندې مونږه د دې صورت نمونه دي ګرکو ځکه د سورت الفاتحه ډیر نمونه دي دی او ډیر نمونه دلالت کوي به ډېر صفاتونه باندې لکه ما اول ل وصول چې د چاډیر نومونه لري د هغې ډېر صفاتونه مي له سورت الفاتحه ډېر نومونه دي ځناוי نه یو څو ذکر کوم یو د دې مشهور نومې سورت الفاتحه زګا چې په لबानी اختتاب قران جوړا دا دې سورۃ نمبر سورۃ الفاتحہ زګہ چې بریبانې کتاب د دا رانګې دې سورۃ نمبر سورۃ الشہ بیا زګرا له شی پاواله کتاب دې سورته رانګې سورۃ نمبر سورۃ الکافیہ صورت الكافیه زکاة چه بیتبار دنیا اخرت آخرت کافی ده دارن یعنی صورت نمده صورت الوافیه الوافیه وافیه ورد زکا وی دا پوره بیتبار دو مزامین و سره دارنگی نبی صورت نمی صبح المثانی صبح المثانی ساسرا دیوتا صبح المثانی زگوئی چدا ہوئا یا تو او بار بار لسلے کی مکرر دی دارنگی صورت نمی صورت القانزا الكنز کنز وای خزانه ته باروی او دا صورت خزانه ده علومه القران کریم د ټول قران علم په دې صورت کې راځي مشهور دی دیو جنہ دې الکنز وای دا لږې دي صورتونه سورته صلات دا ټول یې مولای د فاته سورت الصلاه ورته زكوی چه دا په اړ یو مسکله سولې کېږي داغه سورت نوم سورت الحمد الحمد زګه چه اول سورت دی چې په یې الحمد لله دارنگو سورت نمدی سورت الروقیع ده دم سورتو ار روقیع دیکھا روقیع اولی ہوئی زکا چنا ده دم سورت دی هار مرز لاللہ بنی شفای خیرہ کتے دی بیماری اور سورۃ فاتیہ دی اور بنی ویل وزل اللہ ولا شفاء ور کئی اچھا سرو کھگی سورۃ فاتیہ یا بسم اللہ سرا اللہ ولا شفاء ور کئی دَرن دا ہر پیہ دے دم سورۃ دی ابو سعید ایو د می المسيانو نکړه مشر لړم چې چره ندایي که سانو د لویو غصېو خدایو خضر له لاره ولا وېدا دم کا نامه په سورۃ الفاتحه اله او په دې سورۃ دم کوو اوا تاسو نام شرونه دیرش لای ورکړي په نام کې او دتی راسته د دې روایتنم بازي خلک دلیل نسي په حجرات اړه رکیه په دمو رواني پیسې علي دمنا کوي او پایبان پیسې علي وي يا ابو سيف خضر زلاو چې چلے راسته او زمان مهربان هغه دار الحرب د کافر ملکو او ددار هر دنا چې په هغه طریقه ما دا رستې شنو جایز دی دیه ځنه کله چې نبی الله سلام دې ورو ورو نبی الله سلام ورته ای جنولي فیاس احمد مانم پای کی سو ګرځوي نبی الله سلام پای کې شریک نو بیا ول نبی علیه صلاة و سلام ایجا لولی فیاسا امن داغو مالی فیو نبی علیه صلاة و لی اغستو بارحال جدی صورت نم نی صورت دم صورت دارنگی جدی صورت نم نی ام الكتاب اُمُ الْكِتَابُ د دې سورَت نوم دی اُُمُ الْكِتَابُ دا د دې تقریبا څه dat neem ik mee Ja Ja دغه غالي نه نشته نشته دغه ښه دی دغه ښه دی د دې کار خراب یو ګړی